18. fejezet. Felébredve, a sötétség és a tény, hogy a telefonom néma állapotban van, elég okot ad arra, hogy kiegyenesedjek. A kezembe veszem, és látom, hogy hat óra. Nincs nem fogadott hívásom. Nincs üzenetem. Istenem, hogyan tud bárki a tegnap este után aludni? Kén visszahúz az ágyba, körülölel rám parancsol, hogy menjek vissza aludni. Lefekszem és pontosan ezt teszem. Szükségem van pihenésre, hogy értelmesen gondolkodjak. Kinnel vagyok a meleg ágyban. Természetesen nem akarok felkelni, minimum négy óra alvás időre van szükségem, hogy megelőzze a további vérfürdőt, ami a kezemhez tapadna, de az agyam nem engedi, hogy lecsukódjon a szemem, vagy ellazuljon a testem. Nem fogunk visszaaludni, ugye? Morogja te tudsz, de nekem fel kell kelnem. Az ajkait a fülemhez nyomja. Adnék neked egy okot arra, hogy az ágyban maradj, de nem szeretek más férfiakkal versenyezni, és ezt tenném. Megcsókolja a nyakam. Kapd el a szemétládát, így visszakaphatlak. Ezzel kigördül az ágyból, és felkapcsolja a villanyt. Megfordulok, hogy nézzem, ahogy felveszi a pizsama alsóját, mert igen, épp egy mesztelenként mendeszt engedtem ki az ágyból. Elfordulok, és én is kimászok az ágyból, és igen, én is mesztelen vagyok, és nem, nem érdekel. Ha másban nem is vagyok ösztönös, jól érzem magam a saját bőrömben, nem azzal, ami alatta van, de dolgozom ezen a szarságon. Csak nem akarom olyan rohat kényelmesen végezni, mint Michael Myers, körbesétálni egy baromi nagy késsel a kezemben. Én szeretem, ha az enyém a csizmában marad. Egy gondolat, ami zökkenőmentesen átvált arra, hogy pisilnem kell. A fürdő felé megyek. Még mindig jó segged van, szól utánam, ami megmosolyogtat. Ugyanakkor nem nézek vissza. Az természet sürgősebben hív, mint kénmendez, nem számít, hogy ő mennyire másképp gondolja. Néhány perccel később mindketten a mosdókagylónál állunk, a fogunkat mosva. Van egy pillanat, amikor belegondolok, hogy ez mennyire szürreális minden, ami rólam és erről a férfiról szól. Csak egy pillanatig tart, ahogy a három halott nőre gondolok, akik nem kelnek fel, és nem mosnak fogat. Megragadom a pultot, és arra kényszerítem magam, hogy az arcukra gondoljak, és ne hagyjam ki Williams nyomozót sem. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ártatlan ebben az egészben, de halott, és mindaddig ártatlan, míg bűnösnek nem bizonyul. A jelvényem ezt mondatja, még akkor is, ha az asztalon hagytam tegnap este. Kén mögém lépés és a csípőmön pihenteti a kezét. A tükörben váltunk egymással egy pillantást, aminek semmi köze a szexhez vagy a romantikához. Szeretem, ahogy elkülönítjük ezeket a dolgokat. Richnél minden a szexről, a romantikáról, a virágok illatáról szólt. Nincs időm arra, hogy francos virágokat szagolgassak, csak kénnyakát itt-ott, és a szerencsés, nem fogok harapni sem. Kén vágja ezt. Megérti, és ez a pillantás azokról a gyilkosságokról szól, és arról, ami ezután következik. Túl sokat titkolóztunk a kapcsolatunkban, túl hosszú ideig rejtőzködtem. Végeztem ezzel a szarral. Főzök egy kávét, mondja Kín. elengedés és az ajtó felé megy. Csinál kávét. Miután egy néma beszélgetést lebonyolítok magammal a gyilkosságról. Számomra ez a fő örömforrás. A kávé jó, kiáltok utána, az én verzióm arra, hogy szeretlek, és ahelyett, hogy a purgatóriumba mennék, ahol lenni akarok, hogy újra a gyilkosságba merüljek, inkább zuhanyozni megyek. Ha nem megyek most, egyáltalán nem fogok menni. A baromság következik. Így megy ez a gyilkosság utáni reggeleken, és készen kell állnom, hogy visszaüssek, amikor megütés fog is. Mire farmerben és pólóban vagyok a mosdókagylónál, kén elém rakja a kávémat. Mikorra ő is kikerül a zuhanyalól, én már a purgatóriumban vagyok a padlón, egy jegyzett tömbbel magam előtt, azzal a szándékkal, hogy minden emberről, aki ebben az ügyben érdekelt, írjak egy oldalt, de először betöltöm a fényképeket, amiket tegnap este csináltam. Végig böngészem a felvételeket, elidőzök azon, amelyiken kéti az ágyon van. Aztán megtalálom a korábbi áldozatot, aki a padlón fekszik, és rám tör a felismerés. A mennyezeti ventilátor. A testeket közvetlenül a mennyezeti ventilátor alá rakta. A test elhelyezése nem az a nagy nyom volt, mint ahogy reméltem, hogy lesz. Éppen azon vagyok, hogy rákeressek a YouTube dal szövegre, amikor ként besétál felöltözve egy szürke csikos öltönyben, amivel kinyír. És az a helyzet, hogy nem csak azzal öl meg, hogy felöltözött. Van egy olyan kisugárzása, ami azt sugalja, hogy valójában meg fog ölni valakit. A fickó, aki braunika evett tegnap este ebben a szobában, nem egészen tűnt el, csak időszakosan szabadságot vett ki. Vicces, hogy a nappali fényben ez egy problémának tűnik, amikor tegnap este nem volt az, de most a nagyjátékosokra játékosokra gondolok ebben a játszmában, olyan befolyásos játékosokra, mint kén. Mit fogsz tenni kén? Bezárja a kettőnk közötti távolságot, és legugol előttem, a barna szemei majdnem feketék. Te nem szoktad ezeket a kérdéseket feltenni, Láila, ne kezd most! Beszéltünk erről, kén. Nem élhetünk együtt úgy, hogy közben sötétségben tartjuk a másikat, és nem próbálak meg visszatartani a rossz dolgoktól. Én attól próbálak távol tartani, hogy hülyeségeket csinálj. Nem csinálok hülyeségeket, mondja. Vagy nem lennél velem. Tudod, amit tudnot kell. Tudom, amit tudnom kell. Tényleg? Ez az, amit mondani fogsz nekem? Beszéltünk erről kén. Ismétlem szilárdan. Titkok? Nincsenek előtted titkaim, Lailah. Csak a megértés. Megfogja a jelvényt az asztalon. És ez? Megfogja a kezem és a tenyerembe nyomja. Kötöttünk egy alkut tegnap este. Te teszed, amit teszel, amire ez a jelvény kötelez, és én teszem, amit én teszek. Púcser. Az én dolgom, hogy elbánjak vele. Ez az alkunk. Szellem. Szintén az én dolgom. Szóval így állunk kén. Egy alku, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy fogd be és ne tegyél fel kérdéseket. Légy óvatos a válaszoddal. Lehet, hogy én és a jelvényem érzékenyé válunk. És letartóztatunk. Természetesen ma este dughatunk, ha időben leteszed az óvadékot. Feláll, és én is ezt teszem, készen állva egy másik háborúra.